Роса лягає на їхні руки, плечі, на гарячі й щирі слова. «На землі і на небі я твоя», — шепоче Немидора. Повертався Марко від Немидори, а грайливі хвилі, усе гойдали і гойдали його. Пугав пугач у діброві, і кричали сови. «Ой, не пугай, пугаченьку, на зорі раненько», — проказав тихо, а вийшло голосно. Батька застав перед іконостасом. Молився цілісіньку ніч. Хутірські півдні перегукувалися із тими, що кричали по слободах. Скімлили наполохані собаки і вирощали коти. Немидора тихо прочинила двері до світлиці і гаряче зашепотіла перед іконою. «Пресвятає, Богородице, захисти і спаси мого милого!» Стояла довго, аж доки досвіток не промчав на шпаркому коні. Дме холодний північний вітер. Їдка сирість в'їдається в худі виснажені тіла. Здається навіть лахміття, що звисає з тих тіл і те задубіло від пронизливого вітру. То вже не плоть, прикрита лахміттям то кістки, обтягнуті шкірою, тіні з глибокими впадинами замість очей, порослими щетиною лицями, напівживі примари, а не люди. Марко зрідка зупиняє на них погляд і запитує когось подумки. «Невже це козаки, і він серед них?» Невже це ті волелюбні, і безстрашні, що літали на змилених конях по степах, носилися чайками по Чорному морі і наводили жах на бусурмана та ляха? У що тільки перетворено отих схожих на буйні вітри запорожців? У тіні з погаслими очима, по той бічними поглядами, і їх тисячі. Стоять з кийками, лопатами, у велетенському котлованні, як у могилищі. Та й сам він схожий не на козака, а швидше на монаха-затворника. Поруч нього старий аж древній козак. Вони лопатами викидають з каналу землю. Знесилено посхилялися на держаки і віддихуються. І забув бухлихій годині шамкотить беззубим ротом древній козак. Учора мені було сорок шість років. Марко сумно хитає головою і каже, «Тут скоро забудеш, як тебе й звати. Ляжемо всі на дно цієї ладоги. Вчора дві сотні землею прикрили, сьогодні півтори, озивається знову старий нестарий козак. Викосить нас москаль до друзки. Рабів із нас дешевих поробив. Або дай тебе, Богдане, мати цицькою була задушила. Або дай була разом із купілю, бур'я не виплеснула. Він тяжко зітхає і тужливо дивиться в низько провисле небо. Північна орданена жерлива, розпачливо мовить Марко. Скільки не грабує, а все їй мало. Сарана! І хоча б на користь, а то ж усе пропиває. Та ж не все. Дивись, яке місто на наших кістках цар зводить, вигубить нас проклятущий. Ні свята, ні перепочинку, ні неділі. Та хіба ж це християни? Ні жалю, ні співчуття, а лише лайка та нагайка. Як можна було з таким єднатися? Та ж звірі! Вони же свій народ мучать і в темрі тримають, Бо й самі темні нехристи, хоча й поклони б'ють. Або дай тебе, зинов'ю були орли вкрали своїм діткам на снідання. бодай дай тебе було вороння, заклювало, вовки жерли, як ти лишень вилупився. «У яку ж яму ти Україну затяг?» – проклекотів зраненим орлом козак. «Визволь, Боже, бідного невольника! На Саторуський берег, украй веселий, міжнарод хрещений!» Глухим простудженим голосом завів Марко. Голос його чимось був схожий на плач дерев у розвітрену ніч – на квиління чайки коло зруйнованого гніздечка, на плачі тужіння над покійником. Різкий дзвін лунає десь поруч. Однак козаки не реагують на нього і далі помахують лопатами. Невдовзі на валу з'являється кремезний солдат і кричить «Во що, а глухлі? Уже надь хахли!» Ніхто не звався на той наказ, лише старий не старий козак лечутно прошамкотів. Їж сам ту лемішку з ящірками нечестивий. У моєму краї вважали б за гріх пекти святий хліб з вапном і давати таку страву людям. Хліб – то тіло Христове. А кажуть, що православні. Люциферові ви діти, а не божі. «Пекельний народ!» «Молчать!» — кричить солдат и сыние від злости. «Ми вам хахли покажем, як батюшке царю служить. Ви у нас будете стоять на коленях століття!» «Брешеш, псюко!» Очі козака враз спалахують і в обличчі з'являється щось лихе і гаряче водночас. «Не наша сила!» Ні наш талант, ні розум, ні наше багатство не підуть тобі нечистивцю на користь. Як хлептав бурду лаптем, так і хлептатимеш до скону. І все, що накрав, проп'єш, прогуляєш, за вітром пустиш. І рід твій на псів переведеться, бо ще ніхто на кістках людських і крові, на прокляттях, не побудував собі щастя. Богом клянуся. Козак ненависно подивився на москаля. «Наші смерті сюди закличуть смерть. Люциферові веслуги і діла ваші його. Посієте вітер, пожнете бурю». Солдат-наглядач налетів з розгону на козака і став люто бити. Марко кинувся був до нього, однак солдат перетягнув на гайкою і його по голові. Марков впав, а розлютований солдат бив старого-нестарого старого козака, поки й не відлетіла в чуже провисле небо його душа. Здавалося, то не хмари обступили землю, а то душі були козацькі, замордовані виснажливими роботами, на які гнав їх цар від Ладоги до Волги. Розлютованому солдатові було того мало. Він бив ногами мертвого, однак той реготав уже з неба. Дужий, вродливий козацюра із чорним оселедцем, бравими вусами, палахким поглядом. Він кричав до москаля глядача, «Я ще воскресну, я ще прийду на землю і поквитаюся з тобою, таргане Рудопикий». «Ми ще воскреснемо», — летіло тисячоголосе. «Ми ще викличемо вас на суд, праведний!» «Праведний, праведний, праведний!» Розносили північні вітри. Кат, втомившись збити старого-нестарого мертвого козака, став гамселити ногами Марка, шматувати на ньому одяг. Під тим лахмітям була чорна, вся подерта, вишита сорочка. Наглядач став здирати її і люто, несамовито, неначе вона була причиною його непогамованого гніву. Від того Марко отямився і з останніх сил простогнав не смій, сорочки москалю не чіпай. Те додало солдатові ще більшої ненависті він зірвав її, втоптав чоботом у землю і аж тоді став вибиратися нагору. Марко лежав на холодній землі. Його оголене до половини тіло світилося, як погасла свіча. То були кістки, обтягнуті шкірою. «Аж тепер кінець», – прошепотів, коли прийшов до тями. «Вже не порятує мене, кохана, твоя сорочка». Холод пробирався усе глибше і глибше, але він уже не відчував його. Напівпригаслий погляд бачив срібно-золотий вечір їхнього прощання. Бачив черешню, обвішану кетягами ягід, хутірську дорогу, острівець-барвінку, на якому сидів, чекаючи її. «Немедоро, немедоро, кохана моя!» – марив Марко. Той ледь чутний шепіт помираючого перелетів чужу холодну землю, вдарився об розстривожені хвилі росі і влетів прямо в Нимидорине серце. Вона металася по хаті, щоки її палали, в груди вкочувалася то гаряча, то холодна хвиля. Та що це зі мною робиться? Чи хтось, не дай Боже, на слав? запитала подумки. «Немедоро!» І то було останнє, що злетіло з блідих маркових вуст. Його душа перелетіла по хмурим осіннім небом і стала поруч коханої. Вона відчула те наближення, бо ще дужче затремтіла, забилася і заквилила. Знову розбіглися дороги Горислава і Предслави майже з'єднавши свою єдину. Духи безодні недремно стежили, аби не відбулося єднання, аби не зійшов на їхній стежці той, хто вдруге очистить одних палений, січений, розіп'ятий край. І то вже буде навіки. Ємиля одіханов аж сп'янів от крові. Ступав у червоні калюжі, розбризкував її солдатськими чубітьми. У крові було його обличчя, руки. Він сік наліво і направо, сік сердюків, стрільців, сік козацьку старшину, а потім з не меншою люттю рубав голови, коло у груди, животи старих жінок, дітей. Батурин спливав кров'ю. Багато людей поховалися в церкві в надії, що православні не осквернять храм, але Ємиря, хоч і був хрещений, коли сік рубав, особливо цей народ, переставав відчувати себе православним. Озивалася, притлумлюючи його слов'янську віть непогамована кров його предка Джучі, жорстока і немалосердна, що витікає з випалених степів та сивих століть. Носився від церкви до церкви і палив їх. Чув несамовиті крики, нажахані зойки, якесь нелюдське виття, навіть чув, як тріщить людське волосся, шкіра, але нікому не дав вибратися із церкви. Вже дужчі були і двері виламали, і кинулися до виходу, але Ємеля з драгунами прикінчили їх біля виходу. Усе повернув сторицею цьому ненависному народові за всі дні облоги. Розжохані, зворохоблені відступали москалі. меншиков скаженів, з його блідих вуст злітала не лайка, а зміїне шепіння. За сеймом зупинилися, щоб переночувати і далі долати ненависні осінні українські шляхи, Землею, яка ніяк не дається до царських рук. Вже було повлягалося, а тут гінець на змиленому коні. І все перевернулося ожало загуло. Гінець був однаказного полковника Івана Носа, Євстафій Соломаха. Говорив збуджено, ковтаючи слова. «Почути розбудило найсонливіших». Він знає таємний вхід до Батурина, яким і проведе царське військо. Напад вирішили зробити о шостій годині, коли усі будуть спати глибоким сном. Січа була люта. Страшна. Сонце, здається, не хотіло того ранку сходити. Довго не виходило за обрію, а потім сховалося за сірі непроглядні хмари. Був день. Судний. Багато усього страшного бачив на своєму віку царський драгун Ємеля Одіханов, брав участь у моторошних бойовищах, але подібне навіть він бачив уперше. То справжні картини пекла. Людська кров лилася, бризкала, а він рубав, не знаючи жалю, сік усе підряд, що звалося людським тілом.